Să continuăm cu Matei 7. Săptămâna trecută n-a fost niciun studiu. Lumea ocupată. Matei 7, începând cu versetele 15 până la 20. Textul este bine cunoscut, nu este nimic fantastic. Însă merită citit. Pune așa. Dar păziți-vă de și profeți care vin la voi în haine de voi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Uh, oare se culeg struguri din spin sau smochine din mărăcini? Astfel, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Un pom bun nu poate să facă roade, bune, uh, roade rele. Pardon. Nici un pom rău să facă roade bune. Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc, astfel după roadele lor îi veți cunoaște. Așa. Uh, care sunt uh, părerile voastre? Ce, ce înțelegeți voi din textul acesta? Se vor arata mult în, cum se zice, în chip de, în, în, în, drept, în exterior vor fi miei sau și în interior sunt lupi. Oricum, în funcție de ceea ce predică, noi, care, auziți? Da, da, da, stai puțin, stai puțin, ca mă sună da, cineva. Aici, aici, aici, aici. Alo? Alo? Alo? Okay. Eh, S-a pus neva Să mă sune Oricum, Ia să, să închizi și telefonul ăsta Bun Să revenim Mulți vor veni Spune, spune Nu, no, tu, tu, tu ziceai mu, mu, Mulți vor veni Vor fi prefăcuți Da, mulți vor și Prefăcuți atunci când vor predica cuvântul Aha. Dar noi ca și creștini Noi cunosând adevărul Cred că ne vom da seama Când roadele, așa zise roade Ale unui, unui învățător Pastor Vor fi greșite mm -hmm. okay. Okay. Și okay. avem exemplu la toate, la alte biserici. Poate și la noi sunt, nu știu, sunt unii care probabil interpretează Scriptura într-un fel mai diferit față de restul, nu știu, greșit. Măi, până acum, până acum uh, tot ce ai spus se, se potrivește. Uh, aș vrea să mă uit mai în detaliu la, la câteva lucruri. Uh, uh, dă că... dăm te rog voi să duc să zic o frază, cred că are legătură cu Da, ascult, ascult, zi Astăzi mă uitam la, pe YouTube la, la pastor Chris are al doilea nume, nu-i știu, e complicat de african e penticostal după cum am văzut eu uh -huh. și uh, am fost foarte atent la felul în care predica, la felul în care dădea chipurile, Duhul Sfânt, peste toți cei din sala, din stadion, că era un stadion plin cu uh -huh. uh, cei care le ascultau și eram foarte atent la minunile pe care le făcea mă rog, chipurile minunile, deci eu am rămas șocat de, de felul în care lucra omul ăsta, adică de de, de faptul cum, a, cum o interpretează, nu știu, Biblia, deci omul ăla are putere, am văzut, să, să dea Duc Sfânt la oameni și să facă minuni, să-i Cu toate că n-am văzut niciunul care s-a ridicat acolo pe scenă cu adevărat în, pe, cu forțele proprii să meargă știu să părățească scena. Tot am erau tot uh, cu handicap, plecau. Dar uh, îi fenta, cum să zic eu omul, pe toți. Măi... Uh... Ce să zic? Până acum, cred că tu ai cel mai bun exemplu de uh, proroc mincinos în ziua de astăzi. Uh -huh. să... Da, e pro... se consideră profet, prorocul. Așa e. Așa. Stai, stai să, să, să măi la câteva lucruri. Versul 15. Dar păziți-vă de și profeți. cheia cu păziți-vă sau fiți atenți la falsii la profeți. Încă... Uh, Orice avem în scriptură legate de uh, avertismente nu sunt așa doar de, de dragul uh, literaturii, ci sunt uh, în Biblie, fiindcă sunt importante to toate avertismentele astea. Falsi și profes, vin în, uh, la voi în haine de voi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. lupi răpitori, da. Măi, dacă, dacă nu ai crescut la câmpie, la fa, la, pe, prin ferme sau agricultură sau astea... Uh, nu, nu cunoști impactul, dar pentru un păstor lupul înseamnă moarte. Deci când sus uh, spune aici păziți-vă de falșii profeți, asta este fiindcă ei vor aduce moartea. moartea. Și până la, cum, cum spun ăștia uh, ortodoxii, uh, până raie te mănâncă Sfinții, <laughs> când, când vin faci ăștia profeți, nu numai că în final ai de-a face cu, cu pedeapsa veșnică, moartea veșnică sau chinul veșnic sau ce-o fi, dar ai de-a face și cu alte pagube. Și mai, pierzi timpul cu ei, pierzi banii cu ei, pierzi relațiile cu prietenii din cauza ăstora și câte altele. După roadele lor îi vezi cunoaște. Ei spun cu gura una și cu, fa cu faptele fac alta. Da. Ia să mai pun aici. Mi-am să aminte de un exemplu. Așa. Notițe pe aici. A, și aici Isus Hristos Că glumește sau nu, uh, probabil că arată spre o vie, spre, spre o viță și întreabă, uh, oare se culeg struguri din spin și arată spre, spre un, un, un boschet de, de mărăcini sau smochini din mărăcini? Deci, uh, orice om, indiferent de, de educația lui, poate să înțeleagă asta. Lucrurile bune vin din, dintr-o sursă bună, la fel a, cum și strugurii și smochinii vin din, a, a, să zic așa, din trunchiul sau ramura respectivă, nu din, nu din spin și mărăcini. Și în final, a, 19 și 20, orice pom care nu face rod bun, este tăiat și aruncat în foc. Acum, a, tre treaba cu teatru și aruncat un foc. Fie, fie că... A, fie, fie că profiți sau nu profiți din, a, din lemnul respectiv, ideea este că prin pomului respectiv cureți pământul ca să pui ceva bun. Nu contează ce se întâmplă cu... cu cu pomul rău. Ceea ce contează este că în final este eliminat. Iar mai, mai o chestie. Când arzi ceva, când ceva este ars, prăjit sau carbonizat, nu, nu mai poți să-l aduci înapoi la, la forma inițială. Pe nu nu mai poți să faci nimic s-a prăjit un telefon, nu poți să pui o, o, o, o, o pudră pe el, da, exact, sau să-l bagi într-un lichid și să-l scoți nou-năuț. Uh -uh. Odată prăjit, e prăjit. Salutare! Deci, în sensul ăsta are ideea de, este ideea asta de, de foc. Odată ars, termina cu el. Dar mai, mai e un aspect aici. Isus Hristos a vorbit evreilor. Și se pune... Se, pentru evrei, impactul a fost cu totul diferit. Și odată ce înțelegi impactul pe care l-a avut Isus față de evrei, o să înțelegi și impactul care îl are astăzi legat de anumiți predicatori, faci, profeți, ce-o fi. Acum, în Vechiul Testament, noi avem uh, avem profeți care pe care știm, l-avem pe Ilie. S-a rugat trei 3 ani și jumătate, n-am mai 3 ani sau 3 ani și jumătate n-a am mai fost ploaie în uh, Israel. Și ăștia uh, măi, au suferit, adică mureau animale, de, de mă, nu mai era recolt, nu mai era, deci rău de tot. Îl avem pe Iona, care a fost trezit în, în, în, în peștelul cel mare. Nu se știe ce era așa. Bine, sunt, sunt mulți, mulți, mulți profeți. Acum, ce este un profet? Care ar fi o definiție foarte, foarte simplă al unui profet? Ne hmm? facem minut... Alo. Nu, nu, nu. fi un predicator trimis de Dumnezeu pe Pământ Era un Dumnezeu. Da, un mesaj al lui Dumnezeu care avea viziuni vedea, avea mare viziune, că revelații așa. Reda măi, să Dumnezeu... Nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. uh, ceea ce ai zis e, e corect, e corect. Un, uh, un profet este gura lui Dumnezeu, el, el are, el, el are un mesaj direct de la Dumnezeu și aici uh, mesajul poate să vine prin uh, mai multe forme, uh, Poate, să fie o, revel, poate să fie o poate să fie. Po fi un vis, poate să fie uh, o viziune în, în sensul că el nu este adornit, ci pur și simplu vede ceva pe care Dumnezeu uh, uh, îl descoperă. Uh. Deci, pe scurt. Profetul are un mesaj. Direct de la Dumnezeu. Ar putea fi considerat purtătorul de cuvânt? M nu neapărat. Nu, nu, nu. Și uh -huh. fiată. Uh, orice predicator, orice creștin, ar putea să fie purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Nu face altceva decât să repete ce este deja scris în Biblie. În sensul ăsta. Dar niciun predicator sau uh, evanghelist astăzi nu are o revelație nouă. Nu are un vis legat de uh, un, un plan care s-a adăugat la Evanghelie. Evanghelia este completă, Isus Hristos a murit pe cruce și a înviat. Apocalipsa se, uh, Biblia se termină cu Apocalipsa, ca, în care avem uh, uh, distrugerea Universului și uh, instituirea, împăreții veșnice cu, cu Tatăl acolo, cu, cu Dumnezeu. Și asta este. To toată revelația este împlinită. Nu mai există nicio altă revelație astăzi de la Dumnezeu. O cum alții, dar știi, nu? A, da, da, oh, dar cum să nu? De exemplu... Da. De exemplu, lui Jehova i-au crezut că în 1914 Isus Hristos va veni din nou, fiindcă a fost un predicator fals un predicator mincinos care a spus lucrul ăsta. După care, n-a venit în 1914, predicatorul, profetul ăsta mincinos a venit cu alte profeții. De exemplu, în 1917 va veni din nou. N-a venit. După care a mai venit cu alte dăți care nu s-au împlinit. După care ăsta a crăpat. Da, e vorba de Charles. Aha, exact. Exact, exact. E, și fiate cum stau lucrurile. Pe lângă, cum am zis, până la Dumnezeu te mănâncă alții, ce a făcut asta? I-a influențat pe, pe martorile Hova în așa fel încât ei și-au vândut case, și-au vândut o goare, și-au vândut tot. Și-au dat la unii și la alții, fiindcă pentru ei Isus urma să vină a doua oară și gata, se termină. Și au, au falimentat. Multă lume care a fost martorele Hova au, au ajuns vadă viața lor. Și bineînțeles că multă lume a renunțat. Dar, bine, ei, ei încă mai sunt uh, pe, pe, prin România, prin America. Bine, nu duc chiar așa de, de bine, fiindcă de, dau un exemplu. Noi aveam uh, aici în oraș și o biserică de-a lor. De -a, de-a martorului Hova, au vândut-o. Au vândut-o fiindcă n-au mai avut membri, nu, nu s-a mai dus nimeni la ei. Dar bine, se întâmplă la, la multe biserici, nu numai la uh, Jehoviști, se, se întâmplă și la Baptiști, și și indiferent. La un moment dat rămân fără membri și își vând uh, clădirea. Deci uh, Se poartă pe, pe, pe toate uh, cultele religioase, ca să zic așa. Uh, deci, profetul este unul care are un, un mesaj direct de la Dumnezeu. Bineînțeles că profetei ăștia, cel puțin, în, hai, hai să mai spun o chestie, în Israel, educația era foarte bine, uh, foarte respectată și uh, transmisă de la părinți la copii. Deci, majoritatea, și când zic majoritatea, mă refer la, uh, dacă găseai unul care să nu știe să citească, toți citeau mai mult sau mai puțin. Erau foarte educați. Uh, deci, de, de aceea, de-a lungul istorie, uh, uh, iudeii sau izraeliții sau ce-o fi, uh, iudeii au dus-o bine din punct de vedere financiar fiindcă educația deschide porți. Deschide porți financiare, mă refer la afaceri, și când faci o afacere bună, fiindcă ai o educație bună, bineînțeles că deschide porți și financiare, în sensul ăsta. Așa, uh, acum, ci, uh, iudeii, pe lângă faptul că mai, mai, mai știau să citească, S -a, s -a, unii dintre ei au, au fost aleși de Dumnezeu să fie uh, gura lui Dumnezeu, fiind educați, fiind și parte din, uh, ca să zic așa, o, o, o extensie a lui Dumnezeu. Acum asta și te gândești. Tu ești împărat peste Israel. Auzi că unul din, unul din popor este profet acum. tu ca împărat, iei profetul la lângă tine, fiindcă vrei să ai o legătură cu Dumnezeu, vrei să fii uh, de succes. Și mulți din profeți au ajuns să, să fie pe lângă împărați, pe lângă palată. Acum, unii dintre ei au și scris istorie, s-au pus să, să, să scrie istoria Israelului. alții au fost, cum am zis, sfătuitori a împăraților. Și aici îl avem pe Daniel, îl avem pe Iacov, care, Iosif, nu, nu Iacov, Iosif, care a fost vândut de frații lui și a ajuns să fie al doilea. Deci, uh, profeți, unii profeți au ajuns foarte, foarte bine, alții au fost persecutați și omorăți. Acum, ce din Israel au fost avertizați de Dumnezeu în, în cele pe care Moise le-a scris, legate profeții mincinoși. De... Și acum să, să mă uit la Deuteronom 13. Deuteronom 13. Începem cu versetul. Spune așa. Dacă se va ridica între voi un profet sau un visător de vise și îți va da un semn sau o minune, și s-ar împlini semnul sau minunea despre care ți-a vorbit când a zis să mergem după alți Dumnezei pe care nu ei cunoscut și să le slujim. Să nu, la, să nu asculte cuvintele acelui profet sau ale acelui visător de vise. Pentru că Domnul Dumnezeul vostru vă, va încerc, vă încearcă pentru a afla dacă l iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, cu toată inima voastră și cu tot sufletul. Cu tot sufletul vostru. Voi să umblați uh, umbla după uh, Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de El și să păziți poruncile Lui și să ascultați de glasul Lui și să-i slujiți și să vă lipiți de El. Și acel profesor, acel visător de vise, să fie omorât. Pentru că a vorbit ca să vă abată de la Domnul Dumnezeul vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a răscumpărat din casa robilor ca să te uh, depărteze de, uh, de pe calea pe care ți-a poruncit uh, Domnul. Așa și pădic Deci, pe scurt, oh, oh, uh, Dumnezeul tău uh, ca să ombli pe ea și să cureți răul din mijlocul tău. Deci, porunca a fost dată ca ei să o omoare pe acel profet mincinos. E, e trist că să zicem că ai copii și unul dintre copiii tăi la un moment dat spun, am, am avut un vis de la Dumnezeu. Ah, fantastic, ești profetă sau uh, profet. Uh, el a zis să mergem după alții uh, Dumnezei. Uite semnul. Tu ca tată... Tu ca tată sau mamă trebuie să fii parte din, comuni, din comunitate care să, să, să, să omoare pe acel profet. Copilul tău sau nu, acel profet mincinos trebuie să, să piară. Deci, a, e trisba, dar sunt unii care vor să fie călăuziți de, de, de demoni. Că altceva nu, nu, nu pot să nu pot să explic. Se, se, se lasă conduși de diavol, de, de, de demoni, și ajung va de viața lor. Și de asemenea, în Deuteronom 18 cu 20, la fel spune prorocii mincinoși să fie pedepsiți cu moartea. Ilie, că am vorbit despre Ilie. Uh, Ilie, la un moment dat, lui Ilie, la un moment dat, Dumnezeu a spus, uh, va fi pustiu, va, va, nu pustiu, va fi secetă va de țara asta. Uh, în final, el s-a întors în țară. Acum, împăratul căuta să-l prindă pe Ilie, fiindcă el a dat vina pe, pe Ilie, legat de toată seceta asta. Ilie s-a întors și a făcut, o, ca zic așa, nu un pact, o, un aranjament. Și asta este scris în 1 împărații 18. Ce se întâmplă acolo? Ilie a zis, chemați pe prorocii lui Baal, haideți să facem două altare să tăiem animale, să punem pe, pe, pe fiecare altar și să chemăm pe Dumnezeu nostru, lui Baal să-L cheme pe Baal, eu îl chem pe Dumnezeul meu și cel care va pune foc pe acel altar, acela să fie Dumnezeul lui Israel. Cunoașteți istorie? Da. Așa. Și bineînțeles, ăștia ă, profețiului Baal au început să strige, au început să dan danseze, să fa facă toate nebunile alea. La un moment dat s-au tăiat. Acum, ă, treaba cu tăiatul este un pic ă, sucită însă are și un efect medical. Dacă îți sângele, încep să ai viziuni. Asta era ideea. Da, da, da, da, da. Da, da, da. Deci, numai, numai, numai mult sânge, numai este destul uh, uh, oxigen la creier, creierul începe să, să bată câmpii. Deci, încep, viziunile alea nu sunt de la Dumnezeu. Viziunile alea sunt uh, uh, din cauza chestiului care se întâmplă în creierul uman. Deci, în sensul ăsta, uh, uh, uh, hai să zic, halucinații, nu viziunii. Sau deliri. Mai bine zis. Așa, de, delir, nu, nu, nu viziunii. Oamenii și încep să au halucinații sau deliruri. Deci, asta, asta este ideea. Sau și păi niciun foc n-a venit de la Dumnezeu, de la, de la Baal, pe altarul lor. Deci ei, ei, ei se aștepta la un mesaj, și se aștepta ca în uh, delirul acela să există o, o comunicare între uh, persoană și idolul respectiv, ceea ce nu s-a întâmplat. Ilie i-a luat la mișto, măi, poate că idolul vostru doarme, poate că nu vă aude, strigați mai tare. În fine, când Ilie s-a rugat, foc a venit din cer, a ars, a părjolit toate, a a, toată, a, toată, a altarul, a, a consumat toată a, jerfa de pe altar. El pusese și apă, nu? Puse, pusese și apă, corect. După care, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, poporul care se uita, a căzut cu fața la pământ, după care el le-a zis omorâți pe toți profeții lui Baal. 400 au murit atunci. Așa mulți erau? 400, da, da, 400. Acum, Izabela, care era uh, nevasa lui Ahab, care conducea, uh, Ahab conducea Israelul, Izabela era uh, cea care introdusese religia Baal în Israel. Acum, Poroga lui Dumnezeu legat de poporul Israel era ca fiecare Israelit să se căsătorească cu un alt Israelit, În special pentru a păstra aceeași religie. Acum, nu știu câte milioane avea Israelul, dar în atâtea milioane găsești o fată frumoasă. Deci, nu s-a pus problema că nu existau fete frumoase. Însă, Ahab, când s-a căsătorit, să mă duc, stai Aha, s A Ahab, când s-a căsătorit, el a ales o, o nevază care nu era Israelită Și ea a adus această religie în a, a, a, această idolatrie. Bine, idolatria era deja în, în țară, dar ea a făcut această idolatrie ca fiind o religie națională. Și când a auzit Izabela că 400 i-au murit, ha? S-a enervat tare și a, a, a pus vorbă, a, a aruncat vorbă ca să-l să omoare pe Ilie. Deci acum erau oameni care căutau să-l omoare pe Ilie. Deci, în sensul ăsta. Oricum, deci, profetul mincinos în Israel trebuia să moară. Dar bineînțeles că ei n-au terminat cu asta. Ce, ce s-a întâmplat mai încolo a fost că poporul Israel, tot poporul Israel a fost dus în sclavie în Babilon din cauza idolatriei. Acum, idolatria asta nu este numai... Uh, e, idolatria este un sistem care conține și profeți mincinoși. Deci... Nu este doar a, omul ăla, a omului acela, i-a plăcut de aștera sau ce alți idoli mai erau pe acolo. Omul acela asculta și de învățăturile asociate idolatriei. Învățături care în final a, duc pe un omâniad. Și acum, care treaba cu, cu învățătura? A, când de ce s-au întors din Babilon? Din, din 12 tribu s-au întors numai două. Când Dășea s-au întors din, din uh, sclavie, când s-au întors înapoi în Israel, până la vremea lui Iisus Hristos, ei au terminat-o complet cu idolatria. Complet. Fiindcă, ceea ce făceau ei în Israel, ei mai făceau cu ochiul la un idol, ei mai rângeau, mai trăgeau o petrecere. Ce s-a întâmplat acum, ei au ajuns să fie de partea uh, idolatrilor, dar nu uh, partea bună, ci erau sclavi idolilor. Când ei au fost duși în uh, sclavie, ei cărau apă pentru idol, ei tăiau animale pentru idoli. Ei, ei pur și simplu s-au uh, săturat de idolatrie. Și când s-au întors din, uh, din sclavie, din Babilon, au terminat-o cu idolatrie. Acum, hai să spun care sunt uh, pericolele. Ia un pic. Care sunt pericolele oh. care pot apărea, care pot veni dintr-un uh, profet mincinos. Uh, uite cum stau lucrurile. Un profet mincinos vorbește uh, comunică un mesaj de la Dumnezeu. Acel mesaj de la Dumnezeu are de a face cu o atitudine pe care Dumnezeu o are față de un anumit eveniment, de, un, de o anumită faptă. Cu alte, cu, cu alte cuvinte, un profet descrie natura și caracterul lui Dumnezeu și felul cum, a, cum Dumnezeu, acționează față de o anumită faptă. Un profet mincinos, el reprezintă o autoritate între oameni. Când spui doctorul cu tare, când spui pastorul cu tare, când spui evanghelistul cu tare, pui pe acel om pe, pe primul loc, inginerul cu tare sau ce-o fi. La un moment dat, acea persoană are un respect. Un om cu respect este un om care are o autoritate față de alții. Acum, un profet mincinos are o, o autoritate, dar pe lângă asta, un profet mincinos vine cu un alt soi de sfințenie. Sfințenia asta este ca un cancer. Acest soi de sfințenie greșită este ca un cancer care crește și ajunge să cuprindă întreg uh, corp, ca zic așa, biserică sau uh, comunitate care vor crede în acel uh, om. Vor fi, vor fi oameni care vor avea anumite revelații și vor spune, este ok să comiți uh, o, o, o imoralitate sexuală. Și să dau un exemplu. În Apocalipsa, capitolul 2. În Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 14, aici Isus Hristos se adresează bisericii din... Uh, uh, am presi că e tia tira. să mă uit. Smirna. Pergam. A, din Pergam. Versul 12. Și îngerului adunării din Pergam scrie, Acestea le spune cel care are sabia scuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești unde este tronul lui Satan și ții cu tărie numele meu și n-ai tăgăduit credința mea. Chiar în zilele în care era Antipa, martorul meu credincios, care a fost ucis printre voi, acolo unde locuiește Satan, dar am câteva lucruri împotriva ta, că ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam, care l-a învățat pe, la, pe Balac, să arunge o, arunge o, arunce o cursă înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce cele jerfite și să curvească. Deci asta e una. Uh, versetul 18. Și Îngerului adunării din Tiatira scrie, uh, Acestea le spune Fiul lui Dumnezeu, care are ochii săi ca o flacăre de foc și picioarele sale ca arama srăcitoare. Știu lucrările tale și dragostea și credința și slujirea și răbdarea ta și lucrările tale din urmă, că sunt mai bune decât cele din tâi. Dar am împotriva ta că o îngădui pe femeia Izabela, care își zice profetesă și învață și rătăcește pe robii mei ca să curvească și să mănânce din jerfele idolilor. Și acum voi veți spune, bine, bine, dar curvie în biserică? Există biserici care se, se autonumesc creștine și cred, cred în curvie? Sunt. Măi, aici versul nou și spune clar. Acea femeie, Izabela, care se consideră profetesă, îi învață și rătăcește pe robii mei ca să curvească și să mănânce. Deci, era... Epistola asta a fost scrisă, Apocalipsa a fost scrisă în jurul anului 100. Deci biserica era uh, întemeiată. Nu știu dacă ați auzit de biserica Familia. Nu. N-ați auzit de biserica familie? Nu. Mai. Uh, ea a început în Germania. Și... S-a răspândit și până în 1990 și azi nou între 95 până în 2000 am auzit de ei. Nu, după care n-am auzit de ei. Bineînțeles că și aveau, ca zic așa, centrul în București. Biserica Familia îngăduie sexul între membrii acelei, ale acelei biserici, fără ca acele persoane să fie căsătorite. Și cu lumina stinsă? Bineînțeles că trebuia să arunci și asta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Deci, uh, uh, cu alte cuvinte, ăia de în biserică sunt pofticioși și dacă uh, li se pare ok, lucrul se împlinește. Deci, în, în sensul ăsta. Și nu sunt condamnați. Au, au scuze și motive de a se uh, uh, coti de, de scriptură. De a acoperi pasajele care condamnă uh, uh, imoralitatea sexuală. Deci... Consumit, dar biserica asta, de exemplu, familia, bă, nu că nu urmează scriptura, nu? A bine, o, bai, o urmează și o interpretează. Băi, ei au Biblia, dar... dar uh, Anumite. Acum, mă întorc la. mă întorc la prof... prorocii mincinoși. Ai. Când. Exact. Când ajungi să, să. când ajungi să lucrezi la Sfințenia lui Dumnezeu și să-l și să, și să faci pe Dumnezeu să creadă că este. când ajungi să faci pe oameni să creadă că pentru Dumnezeu este ok ca oamenii să comită aceste acte, ceea ce se întâmplă ataci sfințenii lui Dumnezeu. Fiindcă ce se întâmplă, cum, cum ajungi să convingi pe cineva? Ceea ce se poartă și e o chestie răspândită. De exemplu, Isus Hristos nu a fost căsătorit. Însă există o... o Există un număr de oameni care cred că Isus ar fi avut niște afaceri amoroase cu Maria Magdalena. Da. Da, da. Deci există unii care chiar cred asta. În felul ăsta ataci sfințenia lui Isus. În felul ăsta ataci sfințenia lui Dumnezeu fiindcă Isus este 100% om și 100% Dumnezeu. Când ajungi să crezi un astfel de baliven, ataci Sfințenia Lui Dumnezeu. Unii zic, uh, Iisus Hristos a fost homosexual. Oh, da. A, da, da, da. Cine era la pieptul Lui Iisus? Tânărul? Ioan, Ioan exact. E, și de aici o, o întreagă poveste amoroasă. Când ajungi să crezi că Iisus Hristos este un homosexual, ataci Sfințenia Lui, ataci Sfințenia Lui Dumnezeu un profet mincinos care are o învățătură de la diavolul atacă sfinținea lui, lui Dumnezeu. Când îl privești pe Dumnezeu ca fiind un păcătos mic, atunci... atunci să orice, nu? Întrebarea se pune, atunci unde te oprești? Poligamie? Incest? Unde te oprești? Nu mai există, nu mai este nicio uh, nicio barieră în sensul ăsta. Acum, uh, când un om are o altă, când un om se uită la Dumnezeu și are o altă uh, are o altă sfințenie legată de Dumnezeu, atitudinea lui se schimbă. Și să, să dau un exemplu. Să zicem că ai un om care crede în porcăriile astea. Dar este căsătorit. Și știe că legea nu-i dă voie să, să, să aibă o altă nevastă. Poate că el nu, nu o să aibă o altă nevastă. Dar el va ca, tolera ca fi, fica lui sau fiul lui să aibă mai mulți soți sau mai multe soții. Când un creștin ar trebui să se opună vehement imoralității. Deci când sfințenia este atăcată, atunci uh, atitudinea este diferită. Ajungi să accepti păcatul, fie păcatul tău sau păcatul altora, și, uh, și uh, acțiunea, felul cum... Uh, se, se schimbă. Și acum uh... ne, ne întoarcem la, la izraeleții. Izraeliții cunoșteau toată treaba asta, fiindcă ei, lor li s-a părut ok să, să comită, să se ducă după alți profeti, să se ducă după alți idoli. Au avut o altă atitudine și bineînțeles că Păcatul lor i-a ajuns din urmă și Dumnezeu a pedepsit. Când Iisus Hristos le spune să se ferească de învățători mincinoși, asta nu era o, o învățătură nouă. Însă, ceea ce Iisus, pe ceea ce Isus pune accentul este pe roadele lor. Vor fi oameni care vor fi foarte, foarte convingători Ba mamult, aceștia se, se, se numesc carismatici. Un om carismatic. Carismă, de, de, de fapt, înseamnă cu dar. Vor fi oameni care vor avea un dar, un talent de a convinge pe oameni. Vor spune, vor spune una și vor face alta. Și... Uh, dar, Cosmine, dacă roadele lor sunt bune... A... a... Nu prea are cum. Băiat. Păi, știi, sunt oameni care fac uh, farmeze, vrăji. Măi. Măi. <laughs> știi că si diavolul face, se poate preface în îngeri de lumină. Îngeri de lumină. Se poate lucra pentru un om. Spune în 2 corinteni. stiu asta. Uite cum stau lucrurile. Ha. Sunt câteva lucruri simple. Pe care o, o să spun numai două. Uh, vor fi și, și altele, dar azi zicem trei. Și o, o, o, o să vă dați seama care treaba. Uh, în primul rând, și nu bat câmpii, în primul rând, un om cu o învățătură greșită. Uh, un om care are o, o filosofie greșită, fa, diferită față de Scriptură, el arată, o, și aici este, este important, uh, lucrul ăsta, el va arăta o, o lipsă de înfrânare. Și acum voi spune, cum, cum adică lipsă? Bă, care tra Măi, Sfințenia lui Dumnezeu, implică un control foarte puternic al, al un, un control al sinelui foarte puternic din partea unui creștin. Creștinul trebuie să fie cu mare băgare de seamă și să cu alte cuvinte să se lupte cu demonii în, din el ca să trăiască după voia lui Dumnezeu. Există foarte multe impulsuri într-un om. Da, un, pro, un, un profet mincinos el nu își va stăpâni acele impulsuri. Iar, iar primul lucru care va ieși la iveală este viața lui sexuală. Oricât o dai pe după plopi, or, nu, or, oricât profetul ăla mincinos o va da pe după plopi, uită-te la viața lui sexuală. O lună, două, trei, 6 luni, un an de zile, într-un an de zile o să-ți dai seama care e treaba cu el. Fiindcă păcatele îl vor ajunge din urmă. Ok? Uh, al doilea lucru. Deci ei spun una, fac alta. Al doilea lucru. Legat de, de impulsurile astea. Măi, un om care are un așa talent să, să se dea drept ca fiind gura lui Dumnezeu va realiza că munca cu sapa doare. Nu vorbesc foarte serios. da. Deci, măi, eu am muncit în construcții, da? Deci știu care e treaba cu, cu sapa. În primele două zile ai bășici la mâine de, de, de viață, de, de nu știu care e treaba cu tine. Două săptămâni, două, timp de două săptămâni, febră musculară, picioare, mâini, spate. Da? Munca cu sapa doare. Bineînțeles, eu am făcut acum o facultate, eu nu mai dau cu sapa. Eu am pe mâini un, un, un laptop, muncesc cu laptopul, bineînțeles, că în alte chestii, La mine, pe, pe mine mă dor mușchii creierului. Dar când dau cu sapa, când mai dau și cu sapa pe aici, două săptămâni sunt în dureri. Doare, a? Da! Băi, măi, măi, mă. Știi care treaba? Că și tu acum cu schelele astea. Am lucrat în construcții și am dat la târnacop. Știu ce înseamnă. Așa, așa. dar stai. Tu acum, tu, tu acum lucrezi cu schelele, corect? sunt uh, supervisor supervisor? Supervisor? Ma! Ah, deci nu, nu, nu mai dai cu sapa când dai de înainte? No, nu! Mai construit un schelet de cum constreamo data. Puneam eu mâna mă, Am 200 de oameni subordine. Bravo, mai! Ia uite, n-am știut mai că ai ajuns ăă uh, uh, de echipă, să-mi spui am fost coordonator. aici sunt supervisor și inspector. Ce ce Aaa, ah, păi băi... să vezi cum arată acum acești mechere. Alți bani, păi? altă păi, burtă, păi, altă... te ai altă... tras folciile mai mari acum, a? funcția. Bun, măi, indiferent de e și muncă fizică, da? E, e fizică, e grea, na. Și acum, uh, eu n-am pus schela împreună. Însă, când a fost nevoie... Și acum să, să mă întorc la... Uh, însă am tras de schelă. Știi, știi cum e? Trebuie să muz schela uh, 10 metri, 4 oameni Uh, unul la câte un picior de schelă și încep să o soțărești. În, în sensul mobil. ăsta. Exact. De <laughs> halal mobil. Da. Deci, în sensul ăsta am tras de schelă. Schela nu e ușoară. Munca fizică nu e ușoară. Și acum, a care dau cu gura profeție și amincinoși, au realizat un lucru. Măi. Uh, munca, munca doare. Și o să vedeți o chestie la profeție și amincinoși. Ei sunt după bani. Ai dar un pic, ei vor fi după bani. La felul cum predică, la, la, la ce, ce, ce vor spune, vor ajunge, vor fi măsură să stoarcă bani până și din piatră seacă. Deci, a, o, o altă chestie la care, ei, la care ei tânjesc ar fi să fie pe primul loc. Deci, și care treaba cu, cu primul loc? să presupunem că într-o biserică va fi un profet mincinos, dar un învățător mincinos. Lumea-l place, lumea-l laudă, dar la un moment dat unul apare și spune măi, m-am uitat în Scriptură și tu cam bați câmpii. Viața ta e varză. Umbli cu femei, tot ce predici numai după bani și la, câ la câte mă uit eu aici în Scriptură, de, tu, tu ești un, un, un bandit, cu alte cuvinte. Fiindcă ăsta va căuta să fie pe primul loc, va face orice să-l dea pe omul acela afară din acea a, biserică. Deci se va zbate și se va lupta, va începe războaie, dezbinări în biserică, numai ca acea persoană să fie pe primul loc, și să nu aibă opoziție. Deci, și poate că ar mai fi și alte aspecte care pot apărea de la un, de la un soi de, de astfel de oameni. Dar, hai să mai spun o chestie. Legate de, de sfințenie, când nu mai ai respect față de sfințenia lui Dumnezeu, când Dumnezeu ți se pare hai să mai spun o chestie. Legat de, de biserică ortodoxă, nu că vreau să o pun la, la perete acum, dar când te duci în majoritatea bisericilor ortodoxe, pe perete, o să vezi o grămadă de picturi, picturi icoane. Cu zi, da. Cum arată Dumnezeu în picturile lor? Un foarte bardă cu barba da, albă. albă. O moșneag no, care Nu ai... n-am văzut niciodată, la ei Dumnezeu. A, ah, tu nu te-ai uitat destul Ionhut. de sus, măi. Ionhut? Da. Știi de câte ori l-am pictat eu pe Dumnezeu? <laughs> Serios? Da, sunt pictor de biserică. am fost am terminat Academia de Arte, Pictură Bisericească, Teologie. Bine, n-am văzut niciodată Dumnezeu pe Biserică decât sub formă de o lumină, un soare. Băi, da. Nu este? Da, se poate să fie, sigur. Nu, vă contrazic la ortodox totul e posibil. <laughs> <laughs> ah, amuzant. Băi, uh trebuie să sucești gâtul 90% unghi, 90 de grade nu 90, 90 de grade unghiul cu ochii în sus în tavan când în general bine unde, unde l-am văzut eu pictat pe dumnezeu în biserică ortodoxă este uh, în centru unde este cea mai înaltă cupolă da în tot deci acolo acolo l-am văzut eu și în am văzut și pe catapetazma Uh, acum tu trebuie să traduci ce este catapeteasma. Catapeteasma este uh -huh. acolo în față unde slujește preotul. Uh -huh. Da? Este din lemn și sunt multe, multe, multe icoane. De fapt e Biblie în imagini. Ah, ok. Aș... A, peretele dintre altar și da. uh, uște, general, nu? E din lemn, sculptat și e de aur. În folie, uh. de aur. Da. <laughs> acum. Uh. Ideea este că, în Biserica Ortodoxă, Dumnezeu este un moșnac cu părul alb, care îi trebuie, o, o, o, nu, nu o cărge, ci o chestie cu, cu, cu rotile și cu, cu, cu, cu roți ca să meargă. Și el Deci, când ajungi, când ajungi să-L vezi pe Dumnezeu ca fiind un moșneag, poate și un pic uh, uh, înapoi amintal, atunci faci ce vrei din el. Faci ce vrei cu viața ta. Când, a, când ajungi să-l să, să transform pe Dumnezeu în, în, într-o persoană pe care o poți manipula, atunci s-a terminat cu, cu Dumnezeu. Și legat de, de manipulare, există ideea asta în Biserica Ortodoxă. Dacă ai păcătuit... Pentru a contrabalansa uh, păcatul tău, și aici da. am, am folosit bine contrabalansa, trebuie să faci o, o faptă bună. Și în sensul ăsta dai un ban la un sărac sau la biserică. Corect? Nu. Nu? Pe, da, asta și niște canoane. Ah. Și și mai multe. Aia sunt canoanele. Așa, da. Acum nu știu care treaba cu, cu canoanele. Dar ideea că, că tu poți plăti înapoi pentru păcatele tale, financiar, sau, nu știu, mi se pare un pic că... Da. Uh, S-a cam dus Sfinținea Lui Dumnezeu în cazul ăsta. Mai e, mai e știam că să... Nu știu dacă are legătură cu Acatistul, să scrie Acatistul și plătești preotul să se roaze pentru tine, pentru păcatele tale. Să... Da. Măi, Acatistul nu și știu da, care, dacă are de-a face cu păcatele din câte știu, acatisele ar fi o formă de uh, blestem. Adică ai o problemă cu, cu cineva că ți-a luat banii sau astea și plătești pe preoste să se roage ca să se întâmple ceva persoane persoanei respective. A, acum, aici aș putea să mă înșel. Deci, uh, nu sunt sigur. Uh, mai bine, mă opresc aici legat de acatise că nu știu. Tre trebuie să... Să, să dau cu Google-ul. Așa. Oricum, când ai o sfințenie greșită, când, când, ai o, o, când crezi că Dumnezeu nu e numai e, nu atât de sfânt, atunci atitudinea ta se schimbă, acțiunea ta se schimbă. Cu alte cuvinte, te întorci într-un emernic. Cancerul ăsta este unul care te cuprinde încetul cu încetul. Într-o într așa, așa măsură încât uh, nu-ți dai seama care uh, ai fost cuprins. Și cum, cum, cum vine asta? Mai, Iisus Hristos a vorbit despre aluatul fariseilor, aluatul saducheilor. Sadu sadu uh, o învățătură poate să fie asemenea unui aluat. Crește încet. Crește crește. Dar fii atent o chestie aici. Să, să zicem că pui, că pui drojdia în... Uh, în aluat, amese și începe să crească. Da? Ajunge la maturitate, ca să zic așa, și înainte să o pui în cuptor, te gândești, ha, mai n-ar fi trebuit să pun drojdia aia. Poți să scoți drojdia din aluatul crescut și să-i dai înapoi efectele? Nu. nu! Odată crescut aluatul, sănătate, așa rămâne. Și nu e nu numai o chestie... Aluatul acum când crește, nu crește... Uh, Fiindcă fi, fi tu amește-ți de asta în tot aluatul, nu o să te scoți acum uh, jumate din aluat săraci jumate dulce, ba, o să ai și câteva locuri cu puțină uh, piperat sau... Nu! Este uniform și crește și sănătate. O învățătură greșită. Poate să crească în așa măsură încât să te cuprindă și să nu-ți dai seama și, și să, să fii în așa fel corupt și stricat de, de, de nu-ți dai seama când s-a întâmplat. Acum, Isus Hristos i-a avertizat legat de fățărnicie, i-a avertizat pe apostoli legat de aluatul ăsta. Într-un pasaj le spune uh, să se ferească de învățătura lor. Iar în alt pasaj le spune să se referească de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Odată ce ai o viziune greșită legat de Sfințenia lui Dumnezeu și ajungi într-o într relație morală și ajungi într-o într schemă financiară care îți este profitabilă, atunci va fi foarte greu să ieși. Din, a, din acea complicație. Ca să nu mai spun de faptul că un, un om care crede într-o sfințină greșită al lui Dumnezeu, nu are niciun motiv să se schimbe, fiindcă acolo, în, în lăuntrul său, va crede că Dumnezeu este un Dumnezeu care tolerează păcatul. Este un Dumnezeu care uh, ba mai mult, un Dumnezeu care a comis păcat cu Maria Magdalena și cu Ioan, deci este ok. Dacă nu este păcat pentru Dumnezeu, atunci nu se păca păcat nici pentru mine. Atunci nimic nu, nu te oprește. Aia ce ce gătim acolo? <gătă> un, putu, un, un ce? O, uh -huh. <gătă -i> un ce? Cum? Cum? Cum? Așa, e, după, după studiul ăsta o să-mi să arunc copii în mașină și o să mergem la supermarket să cumpărăm ceva de mâncare. Că habar n-am ce, ce, ce să le fac de mâncare. Neva să mi mâncește astăzi. Și, bineînțeles, o să iau niște cartofi. Băi, legat de mâncare fac o paranteză. Bănuiesc că sunt și în România așa. Pungi cu cartofi înghețați, cartofi deja tăiați. Doar să-i prejești. Mai cât îmi plac mie cartofii, nu trebuie să mai. Bine, am și cartofi normal, știi. Neva să-mi facă mâncare cu ei. Dar pentru mine stau și mă gândesc. Un kilogram de cartofi normali și un kilogram de cartofi tăiați și gata, numai de prăjit, diferența e de jumătate de dolar. Deci, n-ar fi mult. Dar calitativ sunt la fel ca cei normal, natural sau îi mai stropește cu ceva? A, bine, mai iau piper, mai au sare, păi mai au mizerii no, mai de astea. la ceva chimical, ceva chimie. A, cum sunt, băi, băi, America trăiește din chimie. Nu-ți e bine? Am un proces la Oliver cu McDonald's, Măncați numai chimie pe acolo. <laughs> Măi, you know, no, apropo de asta, no, uh, nu mai mănânc uh, la McDonald's deloc. Am, uh, am mâncat vreo două zile în timp ce munceam pe, pe zona zonă uh, de la McDonald's și, băi, m-am îmbolnăvit, mă. Acum, nu, nu toate McDonald'urile sunt uh, la fel. Poate că ăsta la care am mâncat era unul nenorocit în care au crescut bacterii și astea. Dar n-a fost prima oară. Carnea aia e cea mai nasoală carne pe care am putut să o mănânc. Și dacă stau și mă gândesc, sunt, mai sunt și alte uh, uh, fast food-uri la care mă pot duce și mânca o mâncare mai bună. Oricum, no, eu când mănânc, nu mănânc de la... Încerc să nu mănânc de la fast food. Cumpăr o pâine, cumpăr o, o, o, un picior prăcit de la... De la... Că acum, cum, cum, nu știu dacă ești la la voi, în magazine. În, în anumite magazine aici a, își aprăjesc puiul acolo. Și poți să a, cumperi copane sau rii. Așa, no, deci, deci cumperi o pâine, cumperi un copan, te scos. Ce rost are să... Nu, nu, nu, bine. Poți să cumperi și toată, toată găina. Dar ce fac eu acum cu toată găina? Că nu pot să mănânc mai mult de un sfert de de aia. Deci. Oricum. Deci, dacă mănânc, mănânc ceva de genul ăsta. Sau îmi fac sandvișul eu. Mă duc la alimentară, arăt cu salam pe care salamul vreau, mi-l tai în felii și îmi fac eu sandvișul. Asta e. Cozină? Da întorcându-le la asta cu lecția noastră cu profețiile. Astăzi am putea spune că mai există profeții. Ok. Uh, o să, să discut și despre asta. Uh, deci, legat de Sfințenie, un alt lucru la care vreau să mă uit, <coughs> legat de Sfințenia lui Dumnezeu, Faptele apostolilor, capitolul 5. În uh, Faptele Apostolului, așteptați un minut, Avem a, felul cum Evanghelia a fost predicată și cum bisericile au fost a, întemeiate. Acum, erau mulți în Ierusalim care trebuia să se întoarcă acasă, dar a, ei au stat mai mult în Ierusalim, fiindcă apostolii erau acolo, iar ei învățau de la apostol. Și unii dintre oameni au început să-și vândă casele și ogoarele, fiindcă mulți aveau nevoie de, a, de mâncare, ca să zic așa. Mulți care erau din diaspora, care venise de, din, alte din alte țări din împrejurim la Ierusalim. La și aici mă refer la mii de creștini care uh, aveau nevoie de mâncare. Și ăștia uh, care au avut și care au vrut, chiar, lucrul acesta este important, au avut și au vrut, au vândut. Acum, Spune așa versetul 1, dar un bărbat cu numele Anania, împreună cu Safira, soția lui, a vândut o proprietate și a oprit din preț pentru sine, știind și soția, și, aruncând o, și aducând o parte, a pus la, la picioarele apostolilor. Dar Petru a spus, Anania, de ce ți-a umplut satan inima, ca să minți pe Duhul Sfânt și să oprești pentru tine o parte din prețul ogorului? Acum... Ceea ce este important este aici, versul 4. Dacă rămânea nevândut, nu rămânea al tău și fiind vândut, nu era prețul lui în puterea ta? Pentru ce ți-ai pus în inimă fapta aceasta? N-ai pe oameni ci pe Dumnezeu. Și uh, uh, mai încolo știți, el moare, mai, mai încolo vine și nevastă sa și moare și ea. Uite cum stau lucrurile. În ultimul, în ultim, ultimele două versete din capitolul 4, dacă să vă uitați în faptele apostolilor, capitolul 4, ultimele două versete. Și Iosif, numit de apostol și Barnaba, care a tradus înseamnă fiul mângăierii, un levit, cipriot, prin naștere, având un ogor, l-a vândut și a adus banii, și a pus la picioarele apostolor. Ok? Dar astea două versete sunt foarte importante, fiindcă și mai încolo spune uh, versul 34, pentru că prin trei niciunul nu ducea lipsă de nimic, pentru că toți câți, aveau propriet... care cât, uh, câți erau proprietari de ogoare sau case, vânzându-le, aduceau prețurile lor celor vândute și le puneau la picioarele apostolului și, le... și se împărțea fiecare uh, după cum avea nevoie. Din nou, 36-37, avem un om, Barnaba, care a devenit foarte renumit în Noul Testament, a vândut un ogor și l-a adus prețul la apostol. Acum, a, sunt oameni care vor încerca să găsească, care vor încerca să fie pe primul loc printr-o printr donație, prin, prin ceva. Barnaba avea un caracter nobil, fiindcă apostolii uh, spune așa, numit de apostol și Barnaba, care tradus înseamnă fiul mângâierii. Deci apostolii au văzut în Barnaba un uh, suflet nobil. Și l-au folosit pe Barnaba în, în lucrarea lor. Unii au încercat să se dea mai aproape de apostoli, Mințind. Acum, dacă Anania și Safira s-ar fi dus la apostol și-ar fi zis, uh, uite jumătate din uh, uh, casa pe care am vândut-o sau ogorul pe care l-am vândut, n-ar fi fost nicio problemă. Fiindcă, uh, versetul 4, spune așa, uh, fiind vândut, ei aveau control asupra banilor dar ei au, ei au mințit că au sacrificat totul în, în sensul ăsta. Au mințit că au sacrificat totul. Și în, în ce măsură ajungi să, să faci lucrul ăsta? Faci lucrul ăsta când nu-ți dai seama cine este Dumnezeu. Când, când crezi că Dumnezeu este un moșna cu părul pe care îl poți fenta. Un om care Îl vede pe Dumnezeu ca fiind un invalid sau un care o persoană care poate fi șmecherită va avea o atitudine și o acțiune greșită față de Dumnezeu. Maicolo 1 Corinteni 11. 1 Corinteni 11. Ce făceau ăștia în biserică? Așa. Nu Versetul 10. Stai puțin. Nu, nu, nu. Ah. 1 Corinteni, stai puțin. 1 Corinteni 11. Stai puțin. Era la 1 Corinteni 12. 17. Aha. Probați. Așa. Dar porăcit aceasta duvă vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. Pentru că, întâi, când voi veniți împreună în adunare, deci biserică, aud că sunt dezbinări între voi și, în parte, cred, pentru că trebuie să fie între voi și partide, și partide între voi, ca să se arate între voi ce aprobați. Când voi vă adunați în același loc, nu este ca să mâncați cina Domnului, pentru că de fiecare dată, pentru că, pentru că fiecare mâncând își ia mai înainte propria cină. Unul este flămând iar altul se îmbată. Nu aveți case ca să mâncați și să beți? Sau disprețuiți adunarea lui Dumnezeu și faceți de rușine pe cei care nu au? Ce să vă spun? Să vă laud? În aceasta nu vă laud. Și apoi explică care e treaba cu uh, cina Domnului și. Da, puțin? Oricum. Uh, versul 30. Sfântul, uh, 1 Corinte. De aceea sunt mulți între voi slabi și bolnavi și mulți ador. Pentru că, dacă ne-am judecat, noi înșine n-am fi judecați. Dar uh, dacă suntem judecați, suntem disciplinați de Domnul, ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați ca să mâncați, așteptați vă unii pe alții. Dacă cineva se flământ să mănânce acasă, încât să nu vă adunați spre judecată, iar celălalt le vor rândui când voi veni. Aici treaba cu adorm. De fapt, 30. Slab, bolnav și mulți adorm. După bolnav, ce urmează? Moarte. Exact. Unii ajunseseră să aibă o, o, o părere greșită despre biserică. Nu numai faptul că erau dezbinați, dar până și la cina Domnului... Unii mâncau ca porcii, iar alții se îmbătau ca porci. Ce, ce, ce al asta? Când ai o altă perspectivă despre Dumnezeu, despre Sfințenia lui Dumnezeu și despre felul cum să te comporti, atunci uh, omul care are o, o părere greșită se va comporta ca un porc. Deci contează foarte mult... De cine ascultăm și ceea ce facem. Felul cum stăm, uh, uh, cum ne păzim de, de alții, de, de ceea ce predică unii. Și, un moment, uite cum, stau, uite cum stau lucrurile. Vor fi oameni care vor veni la voi în biserică și vor promova lucruri aiurea. Bine, bine, dar noi suntem mici și așa și pe dincolo. Mai, noi... Noi câți am fost în Constanța până să apăreați voi. Uh, noi n am fost mulți la număr. Am fost maxim 30 și ceva. La un moment dat a venit un tip care avea vreo 80 de ani. Tipul fusese baptist, în, uh, predicator baptist. Însă l-au dat afară. Ăsta stătea în navodare. Deci a fost predicator baptist în navodare. Și l-au dat afară fiindcă el promova și practica poligamia. Da! Ba mai mult! El a zis, am și scripturi prin care pot să dovedesc că poligamia este ok. Este de la Dumnezeu. Da! Da, da, da! Când eu am zis, o să vedeți anumite chestii, numărul 1, viața sex sexuală, după care banul și după care uh, puterea să fie pe locul pe, pe numărul 1. Măi, profeții mincinoși nu sunt oameni smeriți. Asta, da. Așa. E, uh, acum, voi care sunteți căsătoriți, împreună cu mine, la un moment dat, te saturi de fițele partenerului. Nu? Măi, no. tu, tu ești mai tare decât uh, noi restul. <laughs> sau nu, ți-a venit încă momentul. <laughs> Îl iubesc tot cu fiță. Așa. Măi, uh, vor fi momente când uh, vei fi sătul sau sătulă. Sau au fost momente când ai fost sătulă sau sătul. Bineînțeles că uh, o, o viață, uh, o, o căsnicie este ca în uh, ceruri. Da? Unde, dacă te uiți acum, mai sunt și nori și fulgere și alea. Deci nu, nu poți să-mi spui că ai avut, că toți avem tot timpul uh, numai soare și selin și toate Nu. Nu. No, uh -uh. Dacă spui lucrul ăsta, nu, nu te cred. Nu vă cred. Bate-ți câmpii. Așa. Ha, cum? Ce? Și, nu, și ploaie. Ați avut și de asta? A fost și mult și ploaie și vânt. A, și deci, spun pe bune. E, uh, unii, uh, explic o treabă, vor fi oameni care vor divorța sau vor renunța fiindcă au fost jigniți prea tare reputația lor a fost atacată prea mult. Și vor, vor renunța, vor, vor, își vor lua jucăriile și vor pleca. Sau vor face un pact cu nevasta, tu rămâi nevastă, iar eu să-mi găsesc o altă femeie. Nu este, nu este prima oară când se întâmplă lucrul ăsta. Și spun spu lucrul ăsta fiindcă și că mi i-a zis aceeași chestie. că mi că mi n-a pus botul la așa ceva și a divorțat de el. Deci, uh, uh, lucrul ăsta se întâmplă. În care uh, să știe că, deja, că, că soțul deja are o altă femeie, dar asta e viața. De, decât să piardă mai mult, mai bine trece cu așa ceva. -a -a e... Se întâmplă și la necreștini, se întâmplă și la cei care au, să zicem, frică de Dumnezeu. Uh, Baptistul ăsta care trebuia să aibă frică de Dumnezeu, deci uh, când, când, eu, când eu mă refer acum la cei care nu sunt din biserica creștină, uh, hai, hai, hai, hai, să, hai să spun o altă chestie. Înainte ca Revoluția să vină în România, o majoritate din baptiști și o majoritate din pentecostali aveau Evanghelia nestricată. De aceea eu nu pot să-i judec pe aceștia dacă sunt sau nu sunt mântuiți. Mă refer acum la persoanele care au afinitate pentru creștinism. Au să mă refer la ei ca având frică de Dumnezeu. Eu acum nu o să spun că sunt sau nu sunt mântuiți. Deci las asta pe, pe, mâna, pe mâna lui Dumnezeu, pe mâna lui Iisus Hristos. Legat de ortodoși. ei încă nu s-au supus Evanghelie. Deci eu nu, nu, pot să, nu, nu pot să garantez nimănui cu Scriptura că ei vor fi mântuiți. Dar legat de unii baptiști și de unii penticostali care s-au supus Evangheliei, eu acum nu pot să spun că ei nu, uh, nu vor fi mântuiți. Legat de viața lor, dacă ei vor trăi în păcat, chiar dacă s-au supus Evangheliei, dacă ei trăiesc în păcat, atunci ei vor ei răspunde vor în ochii lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. E valabil și pentru orice ucenic care a căzut, asta. Corect, corect. Acum... Mă la baptistul ăsta. Baptistul ăsta, 80 de ani, nu știu ce, ce l-a făcut să-și împetrească inima în față de nevastă sa, dar avea în casă o altă femeie cu el, pe care el o, o numea nevastă. Deci, când, când a, a ajuns cunoscut baptistilor din Năvodari, l-au dat afară. Acum, care treaba cu profeții de astăzi? Mai sunt astăzi profeți sau nu? Conform 1, Corint 1, 1 Corinten 13, versetul 8, dragostea nu piere niciodată, dar fie profeții se vor sfârși, fie limbi vor înceta, fie cunoștință va fi desființată iar lucrurile astea au fost uh, lucrurile s au ajuns la împlinire profețiile și limbele și cunoștința au ajuns la, la împlinire când, uh, noul, când toată Biblia a fost pusă la o lată împreună. Nu mai avem nevoie de o nouă cunoștință nu mai avem nevoie de o nouă profeție tot de ce avem noi nevoie le avem în, în Biblie și cu asta basta acum Legate apostoli. Apostolii au avut duhul sfântunii, la fel ca și profeții din vecul testament. Iar apostolii aveau, ca să zic așa, cunoștință despre natura și sfințenia lui Dumnezeu iar ceea ce ei au scris în stilul lor, că stilul lor personal, a, se, se poate vedea în scrierile lor. Cu toate că au folosit stilul lor, natura și caracterul și sfințenia lui Dumnezeu, au rămas aceleași. Acum, unii din, din profeții mincinoși vor spune, eu nu am viziuni, eu nu am vise, eu nu aud vocea lui Dumnezeu. Eu am Duhul Sfânt în mine care îmi descoperă instantaneu care este voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat un profet, cum era în Vechiul Testament, ci poate să se dea drept un predicator cu Duhul Sfânt care El primește și aici ajungem la pentecostali, care, care în final vor ajunge să uh, vorbească voia lui Dumnezeu chiar acolo. Voi, dacă nu știați, o mare parte din pendicostali nu uh, pregătesc predici dinainte. Ei zic că se duc pe... Ii zic că atunci când ajung pe platforma respectivă de unde vorbesc, uh -huh. Amvon sau unde sunt ei, stadioane sau așa, Dumnezeu le pune în minte, Duhul Sfânt le pune în minte chiar în momentul acela ce să spună. Și în felul ăsta ei devin, ca zic așa, profeți. Deci asta, asta e treaba. Ăsta au încetat. Ceea ce... Uh, Ceea ce fac pentru costare acum e cam trasă de, de păr. Oricum, ideea este următoare. Avertismentul pe care îl avem în Matei 7 este valabil și astăzi. Fiindcă vor fi unii care vor, uh, vor căuta victime. Vor căuta victime în femei și se vor da drept profeți și se vor, uh, uh, pur și simplu, vor fi ca lupii răpitări înfășcându-le. Vor fi oameni care, care nu, le va, nu, nu le place munca, se vor da profeți și vor găsi victime în uh, oameni care au conștiința uh, încărcată cu păcate și vor, le, le, le vor lua banii. Deci, uh, uitați-vă la faptele lor. Uitați-vă la învățătura lor. Îi veți, veți descoperi cum sunt după, roade, după lor. Deci asta, asta e tot ce... Dar pa partea cea mai interesantă, n-aș zice interesantă, ce amuzantă. Dacă ei bat câmpii tare, ai Biblia în mână, iar ei bat câmpii tare... Clara că nou treabă cu Biblia. Oh, baby al meu. What do you want, baby? Go back to Ali.